Det är viktigt, så falskelig Du lovar det du svor Alena går jag på min steg Jag vet inte vad du tror Tror du att jag förlorade Får bli min blickad död. Jag ska bestå det, det sanningsord som säger det som sker. Jag får, du var jag förlorade. Långt, långt, långt ifrån, att jag älskar dig i öst och det bli, vem lyckade? Får det bli, vem Tror du att jag förlorad är, sjunger Sonja sjöbeck. Nej, långt, långt därifrån. Här vilar verkligen inga ledsamheter. I Vita huset installeras i januari republikanernas första president på 20 år, Dwight D. Eisenhower. Vicepresident blir Richard M. Nixon. I sin regeringsförklaring säger Eisenhower bland annat att utrikespolitiken ska göra USA till den ledande makten i världen, den enda garanten för friheten som måste bevaras med alla medel. I den politiken ingår det inte några eftergifter för kommuniststaterna. Det amerikanska paret Ethel och Julius Rosenberg, som i april 1951 dömdes till döden för att ha överlämnat atomhemligheter till Sovjetunionen, Avrättas nu den 20 juni, trots demonstrationer och protester världen runt. Åklagarens bevisning är inte övertygande, och många anser att det begås ett justitiemord. Avrättningen uppskjuts för övrigt fyra gånger, men president Eisenhower avslår försvarsadvokatens nådansökan.